Сержант Мандела. 2007-2024 після Різдва Христового. Один. Я вже був достатньо настраханий. Підмайор Стот ходив назад і вперед за невеличким подіумом в актовому залі. Він же їдальний, спортзал, аніверсарі. Ми щойно здійснили фінальний стрибок з Тет-38 на йод 4 Пригальмували на 1,89 сотих. А швидкість наша відносна колапсару була поважною – 0,9 швидкості світла. Нас переслідували. Люди, я бажаю вам дещо заспокоїтися і просто довіритися корабельному комп'ютеру. Тур'янський корабель ніяким чином не вийде на позицію вогню раніше, ніж за два тижні. Мандело! Він з великою обережністю звав мене сержантом Манделою перед особовим складом. Але всі на цьому офіційному зібранні були сержантами чи капралами – командири підрозділів. Так, сер. Ви відповідальні як за психологічний, так і за фізичний стан чоловіків і жінок з вашого загону. Враховуючи це, розкажіть, якщо на борту цього судна виникають моральні проблеми, як ви їх вирішуєте? Щодо мого загону? Звісно. Ми це проговорюємо, сер. І ви прийшли до якогось чіткого рішення? Сер, при всій повазі, я вважаю, що проблема тут очевидна. Мої люди тісно співпрацюють на цьому кораблі вже 14 «нісенітниці». Кожен з нас пройшов відповідну підготовку до життя у тісному просторі. До того ж, призовники мають привилею побратимства – дуже делікатний термін для цієї ситуації. Офіцери тримають целібат, тож поки що в нас не виникає проблеми з моралью. Якщо він вважає, що офіцери тримають целібат, то йому варто сісти і гарненько поговорити з лейтенантом Гармоні. Можливо, він просто мав на увазі старших офіцерів? Але це лише він з Кортесом. Ну, наполовину. Кортес був неймовірно дружний з капралом Карнехамеховою. «Сер, можливо, це детоксикація ще Старгейту? Можливо...» «Ні, терапевти працювали лише над тим, аби нівелювати умови для ненависті. Всі знають, як я до цього ставлюся. Вони могли потрапити в оману, незалежно від їх високої кваліфікації». «Кабрале Поттер!» Він завжди вказував її звання, аби нагадати, чому вона не була підвищена так, як всі інші. «Занадто м'яка!» «Ви теж проговорюєте це з вашими людьми?» «Ми обговорюємо це, сер!» Підмайор міг глянути м'яко на підлеглих. Він м'яко дивився на Мері Гей, поки вона закінчувала. «Я не вірю, що це через погані умови. Мої люди нетерплячі просто втомилися робити те саме день за днем». «Значить, вони нервують перед боєм?» ні – тіні сарказм в його голосі. «Вони хочуть зійти з корабля, сер». «Вони зійдуть з корабля», – Стот дозволив собі мікроскопічну посмішку. «І, можливо, вони так само з нетерплячкою чекатимуть, аби на нього повернутися». Так воно пережовувалося вже довго. Ніхто не бажав просто взяти, вийти і сказати, що його підрозділ боїться, боїться наближення туріанського крейсера, боїться висаджуватись на портальній планеті. Під майор Стот мав погану репутацію щодо тих, хто дозволяв собі боятися. В руках я тримав нову оргструктуру. Більшість зі списку я знав перейду на Алев, де відбулося перше зіткнення з туріанцями на поверхні. Новачками в моєму підрозділі були лише Лутулі і Хейровський. Загалом в загоні, пробачте в ударному війську, було 20 замін. 19 вибулих після Альфи, одна ампутація, четверо вбитих, 14 психічних. Пропустити дату документу 20 березня 2007 року було не з легких. Виходить, я був в армії вже 10 років, хоч по відчуттям менше двох. У всьому винне розтягування часу. Навіть зі стрибками через чорні діри дорога від зірки до зірки зжирала календар. Можливо, навіть, що після цього рейду я зможу вийти у відставку з повною пенсією. Якщо вцілі. І, звісно, якщо вони не змінять правила щодо нас. 25-літній військовий з 20-річною висловою. Стот підводив підсумки, коли в двері гупнули одним сильним стуком. Увійдіть, дозволив він. Ледь знайомий мені старшина увійшов вільним кроком і мовчки передав підмайорові стос паперів. Той взявся читати їх, гортаючи з потрібним градусом пихи. Організаційно стот був позаланкою їх командування, тож що так, що так моряки його не любили. Підмайор повернув папери старшині і подивився крізь нього. «Вам потрібно попередити ваші загони, що за 58 хвилин о 20.10 буде вчинено попереджувальний маневр ухилення», – глянув на наручний годинник. Всьому особовому складу бути у протиперевантажувальних оболонках до 20.00. Струнка! Ми підвелися і без ентузіазму відповіли хором. Нахуй вас, сер! Ідіотська традиція. Стот вийшов з кімнати, а за ним рушив старшина, самовдоволено посміхаючись. Я перемкнув кільце на зв'язок з заступником командира підрозділу і сказав нього. Тейт, це Мандела. Всі в кімнаті робили те саме. Говорить Тейт, що трапилось? Почувся тихий голос. Збери людей і скажи, щоб усі були в оболонках до 20.00. Мене врухилення. Лайно. Вони ж казали, що ще декілька днів. Думаю, дещо сталося. Чека праза заосяйло? Капітан такий, він може. Ти в лаунжі? Еге. Прихопи мені, горня, добре? Небагато цукру, ага. Прийнято. Спущуся за півгодини. Дякую. Я займуся цим. Основний рух біля кавомашини. Я стояв в черзі за капралом Поттера. Що думаєш, Мерігей? Тільки просто хоче, щоб ми ще раз оболонки перевірили? Перед конкретною справою? Можливо. Вона взяла стаканчик і дмухнула в нього. Виглядала вона стурбованою. Чи може туріанці десь там мають корабель, чекаючи на нас? Мені дивно, чому вони так не роблять. Ми ж на Старгейті робимо. Старгейт це інше. Знадобилося сім крейсерів, які не зупиняються ні на хвилину, аби прикрити усі можливі кути виходу. Ми не можемо собі таке дозволити більш ніж на одному колапсарі, мо й вони не можуть. Поки стаканчик наповнювався, вона мовчала. «Чи ми зупинились на їх версії Старгейту? Чи наразі у них більше кораблів, ніж у нас?» Набравши каву, я додав цукору обидва стакани. «Хто знає. З увагою на високу гравітацію, ми обережно з кавою йшли до столу. й Сінг про щось в курсі?» – озвалася вона. «Може бути. Але щоб запитати, мені треба пройти через Кортеса і Роджерса. Та Кортес мені горлянку перегризе, якщо я його зараз потребую». Ой, то давай я напряму у нього спитаю. Ми...» Вона дещо припнулася. «Ми були друзями». Сьорбнувши опікаючої рідини, я спробував виглядати байдуже. «То ось куди ти пропала». «А ти що проти?» – невинно запитала Поттер. «Ну, Холєра, ні, звісно, ні. Але... але... він же офіцер. Ще й морський офіцер». «Його придали нам, тож це робить його частково армійцям». Покрутивши своє кільце, вона промовила. «Телефонна книга». А потім до мене. Якщо до тебе і маленької місіс Гармоні? Це не одне і те саме. Вона прошепотіла код телефону. Ні, те ж саме. Ти просто хотів зробити це з офіцером. Збочинець. Кільце двічі мекнуло. Зайнято. Як вона? Адекватна. Я був відімщений. До речі, старшина Сінг – ідеальний джентльмен, І я ні краплі не заздрю. Я теж. Якщо він колись образить тебе маякни, я накопую йому посраці. Вона дивилася на мене поверх стаканчика. «Якщо лейтенант Гармоні колись набразить тебе, кни, і я її теж накопую по Домовились. Ми урочисто потиснули руки.